Magánügy. Halda Alíz Azonos című regényét rádióra alkalmaz Gáspár Zsuzsa. Harmadik rész. Október 23-án a Nagy Imre beszéd utána tömeg szétáradt a városban, én pedig hazamentem. Egy ismerősöm telefonált fél nyolc felé. Arról faggatott, hol van a felesége. Nem tudom, a parlamentnél még velünk volt, de aztán szétszélettünk. Nem mondta meg, hová megy? Nem. De miért vagy ilyen ideges? Fél nyolc van, majd hazamegy. Te nem tudod, mi van a városban? Mi? Lövöldöznek. Felborogatják a villamosokat. Kik? Hogy, hogy kik? Az emberek. Hogy milyen választ vártam, nem tudom de mindenképpen valami körülhatárolt, konkrét megnevezést, hiszen azt szoktam meg, hogy címkéket viselünk a homlokunkon. Kommunista, reakciós, kispolgár, moralizáló, értelmiségi, ingadozó, középparaszt, kulák, revizionista. Tudhattam volna, hogy azok lövöldöznek és borogatják fel a villamosokat, akikkel együtt töltöttem a napot. Az oroszok nem voltak utcai harcokra felkészítve, de te még kiképezve sem. Gyalogságot az oroszok jószerével egyáltalán nem vetettek be, a tankok pedig tehetetlenek voltak a mellék utcákból, háztetőkről, lépcsőházakból, benzines rájuk rájukdobáló kézigránátokat, haigáló felkelők ellen. Nem tehettek más, mint hogy végiglőtték a házakat, amelyre elvonultak. Sok volt a halott, rengeteg a sebesült és biztosan nagyon sokan féltek. Nem csak az avh az ártatlan polgárok is. És mégis, a sok szenvedés ellenére a város légkörében volt valami megfoghatatlan magabiztosság és elszánt derű. Ahogy egy barátom később megfogalmazta, az embereket megszállta a forradalom szent lelke. Egy városban amelyben hatalom nem létezett, ahol mindenki azt tehette, amit akart, az emberek csak jót akartak tenni. Nagyimre október 30-a után képes volt elfogadni azt az álláspontot, amelyet nem is olyan régen szenvedélyesen utasított vissza. Történjék, amit az emberek akarnak, még ha ez nem egyezik is az ő meggyőződésével. Ha a nép több pártrendszert kíván, alakuljanak pártok, ha semleges országban szeretne élni, legyen meg az ő akarata. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormányjal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről. A rend helyreállítása után az államvédelmi hatóságot megszüntetjük. A kormány javaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere ismét a Kossuth címer legyen, hogy március 15-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák. A rádió a parlamentből sugárzott ezekben a napokban. Munkába álltam. Az látszott a leghasznosabbnak, ha leülök a szakadatlanul csöngő telefon mellé, és jegyzem, mit akar a lakosság. Amennyire vissza tudok emlékezni, a legtöbben a gyereküket akarták megtalálni. Talán azért gondolom, hogy az e fajta hívások voltak a leggyakoribbak, mert minden ilyen beszélgetés teljesen kikészített. Vásárhelyi Miklós így emlékezik. Engem október 29-én, tehát hétfő reggelre behívatott magához Nagyimre, aki Ekkor ment át a parlamentbe, belül tulajdonképpen akkor lett miniszterelnök. Legnagyobb meglepetésemre nem egyedül találtam, hanem Műnik Ferencel. A beszélgetés közben Szilágyi közölte, hogy ott van Gimes Mikrós, aki szeretne bejönni. Bejött, és a maga szenvedélyességében és végletességében azt mondta Nagy Imrének, Addig itt meg nem lehet mozdulni, amíg az AVH-t fel nem oszlatják. Szerintem ez is egy tényezője volt annak, hogy később kivégezték. Miklós barátaival együtt új lapot készült indítani. A lap, a Magyar Szabadság, másnap, október 30-án megjelent, négy oldal terjedelemben. A vezércikket Miklós írta. Az egész magyar közvélemény követeli, hogy vonják ki hazánkból a szovjet csapatokat, és rendezzék igazságosan a szovjet-magyar viszonyt. Demokráciára van szükségünk. Olyan államrendszerre, ahol a törvény a legteljesebb pártatlansággal védi, vagy sújtja az állampolgárokat, ahol a legteljesebben megvalósulnak a népjogok, a szólás, a sajtó, a vallás, a gyülekezés, a szervezkedés szabadsága. És ahol a többség feltétlen tiszteletben tartja a kisebbség elidegeníthetetlen jogait. Többnyire a parlamentben aludtam, a szétlőtt Bródi Sándor oda költözött a rádió. Emlékeimben kihalt, néma labirintusként él a ház, a maga átláthatatlan folyosórendszerével, fő- és melléklépcsőivel, ahol csak néha-néha találkoztunk egy-egy ismeretlen, szélfelé igyekvő emberrel vagy csoporttal. Miklóssal, néha barátoknál aludtunk. Ugye nem fogod az égő cigarettát a gyufás dobozra, hogy a bútorok szélére rakni? Nem fogom. Especiál megigéretem. Kibírod majd a napokig, nem szólok egy szót sem. Hát... Elfordulni de Igazán nem gyakran, hogy rám tör a depresszió, és olyankor beszélni sincs kedve. Megkibírom, de azért hmm. nem bánám, ha szólnál az elején, mert különben azt hiszem majd, hogy velem van bajod. Szóval fogok? neked milyen feltételeid vannak. Te jobban ismersz. Próbáld meg kitalálni, mivel mennénk egymás idegenre. Lehatok. Én sem tudom. Az némileg aggaszt, hogyan fogok majd kivasalni hetenként tíz inget, képtelen vagyok felületesen vasalni. Lehatjuk a patyolatba. Főzni se tudok, Ssss. mástól nem váratom el, hogy megegye, amit magamnak szoktam kogyvasztani. Én tudok, és szeretek is. Egyébként azt hiszem, csak türelmed nincs hozzá, hogy rendesen elkészítsd magadnak az ételt. Más valakinek főzni, pláne egy falánk családnak az öröm is lehet. Adná az Isten, hogy ennyi legyen az összes bajunk. Másnap is barátoknál találkoztunk. Elmeséltem, milyen remekül szórakoztam délután a Varsói Szerződés felmondását kimondó sajtótájékoztatón. Nem tudom, mikor gyűlt össze utoljára ennyi külföldi újságíró Magyarországon. Mikor elhangzott az utolsó mondat, az újságírók felugrottak, és úgy vágtattak ki a teremből, mintha valaki robbanékész bombát gorított volna végig az asztalon. Kinyomakodtak az ajtón, megvadult vadászkutya falkaként száguldottak le a fő lépcsőn, nyakukban ide-oda lengtek a fotóapparátusok, magnók, filmfelvevők. De hát miért olyan sürgős? Mit számít egy negyed óra? Mindegyik elsőként akar a postához érni. Nincs annyi telefonfülpe és vonal, ahányan vannak. Az a riporter, akinek a rádiója elsőként adja le az ilyen hírt, vagy az az újságíró, aki meg éppen elkapta a labzártát, és elsőként jelenik meg a cikke, számíthat a fizetésemenés. <gül> Nagy felfordulást csináltunk a világban. Bizony nagyot. A háború óta nem történt Európában ennél fontosabb esemény. Egy ilyen kis ország. November 4-én hajnali hatkor ébresztett a telefon. A vonal másik végén Gobbi Hilda. A felháborodástól fulladozva üvölté. Itt vannak az oroszok. Hol? kérdem, hülyén. Te nem hallod? A szilágyi Erzsébet fasoron vonulnak a tankok. Rengtőlük a föld. Nem tudom, mit mondott Miklós szóltam mert valamit én beszélgettünk -e egyáltalán. Csak a kétségbeesés, a becsapottság a tehetetlendű. A brutális tényt eszerős makacsággal elutasító hitetlenkedés. Ez lehetetlen. És közben felváltva szólt a himnusz és a szózat. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába a vért, és keserben annyi hűke szakadt, és Hogy hány halottja volt a megszállásnak, pontosan senki sem tudja. Talán hozzá lehet számítani az áldozatokhoz egy hat es magzatot is, az enyémet. Miklós arra kért, vetessem el a gyereket. Elviselhetetlen számára gondolat mondta, hogy én terhes legyek, kiszolgáltatva azoknak a körülményeknek, amelyek most következnek. Lucit és a gyereket már kiuttatta az országból. Sírtam, végül mégiscsak beleegyeztem. Miklós érveiből megértettem, hogy elszánta magát a cselekvésre és annak következményeire. Azt is megértettem, hogy a miattam érzett aggódás iszonyúan nyomoztja, ezt a terhet egyszerűen nem bírja elvállalni. November közepén Miklós többet magával egy röpcédulát készített a Magyar újjászületés tíz parancsolatát. Magyarország törvényes, a nép által elismert kormánya a nagyimre kormány. A magyar nép sztrájkkal, bolykottal, az ellenállás minden formájának felhasználásával kifejezésre juttatja, hogy Kádár Jánost és hazaáruló társait kormánynak el nem ismeri, és hogy a szovjet megszállásba soha bele nem nyugszik. A Nagy Imre kormány vegye újra át az ország vezetését. Azonnali teljes tűzszünet a letartóztatott magyar kormányküldöttséget és általában a letartóztatott katonákat és polgárokat engedjék szabadon. A szovjet csapatok a tárgyalások befejezésétől számított egy hónapon belül kezdjék meg Magyarország kiürítését, és ettől számított három hónapon belül teljesen hagyják el az országot. Sokszorosítsd, írd le! Add tovább. A megszállás első óráinak hirtelen ijedelme nyomtalanul elmúlt. Miklós teljesen szabadon mozgott, mintha mi sem történt volna. November 26-án azonban Kádár egy rádióbeszédben fenyegetőzni kezd, kilátásba helyezi, hogy a legkeményebb elbánásra számíthatnak az olyan ellenforradalmárok, mint a Gimes Mikrós. Kádár fenyegetését nem lehetett teljesen semmibe venni. Az kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Miklós nem hajlandó elmenekülni, noha anyja is kérve kérte, menjen el az országból. Én sem láttam más kiutat a számára, és noha semmire sem vágytam kevésbé, mint a hazátlanságra, ha ő elszánja magát erre, vele tartok. A kádár beszédet otthon hallgattam egyedül. A szívverésem elállt amikor elhangzott Miklós neve. Mindez ideig senkit sem minősítettek személy szerint ellenforradalmárnak, s bár balsejtelmek eddig is gyötörtek, arra nem voltam felkészülve, hogy éppen őt fogják fő ellenségnek kiszemelni. Terény, én, Muszáj valamit tenni. Csak nem képzeled, hogy dekkolni fogok. Nagyszerű. Azt már elmagyaráztad, miért nem akarsz disszidálni. Most közlöd, hogy dekolni sem akarsz. Végül is mi a szándékod? Nem az a legegyszerűbb, ha önként jelentkezel az ávh Nem akarok minden áron börtönbe kerülni. De talán mégsem mindegy mire hajlandó az ember azért, hogy ezt elkerülje. Bújjak egy légópincébe, ahová te hordod majd éjszakánként az ennivalót. Mindezt meddig? És minek? Végül abba beleegyezett, hogy Gobbi Hildánál keressünk szállást. Ott tartózkodásunknak az a gyanú véget, hogy figyelik a házat. Sötétedés után átmasztunk a ház mögött lévő kerítésen, és a házmán utcán át megléptünk. Ebből a ködlepte novemberi szorongásból kiragyog egy óra, amikor ez a város még egyszer utoljára Világá kiáltotta, mit érez. Néma kiáltás volt ez. A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa és a Központi Munkás Tanács felhívta Budapest lakosságát, hogy november 23-án a forradalom egy hónapos fordulóján két és három óra között ne menjen az utcára. Volt bátorságuk, nem egy perces néma felállást, egy teljes órát kérni. Tökéletesen kiürült az utca, megálltak a villamosok, hirtelen csönd lett. Ilyen óriási városnak még az éjszaka legmélyebb órájában is van valami halk alapszaja. Egy kihalt téren is hallja az ember a főútvonalak zümmögését, a távolabb autók vagy más kideríthetetlen zajforrások összeadódó dudorászását. Most, délután kettőkor, Néma csönd lett. Jóformán minden ablakban arcok. A lakók kikönyöködtek a párkányokra, kiálltak az erkélyekre és üdvözült mosolygással bámulták az üres utcát. Integettek, a túloldali ablakokból, kapuajakból visszamosolyogtak, a dohányosok rágyújtottak, a velük szemben álló villamos utasai is fújták a füstöt. Egyesek kiültek a lépcsőre. Berendezkedtünk az egy órányi várakozásra. December 4-én egy rádiós kolléganőmnél aludtunk. A memóriám megengedi magának a tréfát, hogy csökönösen úgy emlékezzék, mintha egyedül lettünk volna a lakásban Miklóssal. Tudni tudom, hogy nem így volt, de ha visszagondolok erre az estére, mindig magunk vagyunk. Azt az érzést, hogy rajtunk kívül senki sem volt a lakásban, valószínűleg a magnetofonnal való küzdködés is rögzítette bennem. Abban az időben a magnó ritkaság számba ment. Azt hiszem, ez volt az első, amelyet privát lakásban láttam. Már alváshoz készülöttünk, amikor felfedeztük. Mondjuk rá valamit. Csak hogy nem értettünk ahhoz a rohadt magnóhoz. Kétségbesre bámultam a gombokat, egyiket sem mertem megnyomni, hát ha letörlök valamit a szalagról, vagy elrontom a szerkezetet. A rádióban nem magnóval dolgoztak? De, igen, a technikusok. Aha. Azon kívül a stúdió magnók teljesen mások, Akkorát mint egy suplót. Ne búcsúj bosuljka. Majd máskor. Hm. De nem volt máskor. Hatodikán nyugodtan, balsejtelmek nélkül vártam rá, nem jött. Kettőkor tudtam, baj van. Negyedhárom körül tudtam meg. Előző este egy barátja a lakásán letartóztatták Miklóst, és vele együtt a házigazdát is. Szörnyű volt ez a tél, szörnyű. Folyton folyvás terveket kovácsoltam, hogy juthatnék Miklós közelébe, hogy kaphatnék beszélőt, csomagküldési lehetőséget, vagy akár csak felvilágosítást arról, hogy életben van. Hogy valahogy megőrizzem számára azt az időt, melyet gondoltam, külön kell töltenünk, egy füzetben leveleket írtam neki. Öt vastag füzetet írtam tele ha állna benne az élet. És magam is csak állnék egy helyben, és akár az égre vonító kutya azt üvöltöm hogy elviselhetetlen a hiánya, megőrjít az érte való aggódás, hogy nem bírom, hogy tűrhetetlen, kétségbejtő, és mikor, mikor. Egyesztelős leveleim. 1956. december 14. Mindenfélét kitalálok, hogy elfoglalja magam veled. Kimosom az ingeidet. Megstoppolom az okniaid. Beszereztem egy pár könyvet azok közül, amelyek elolvasását parancsba adtad. Mindegyiket sorra veszem majd. Bár ne futná az időből. Anyáddal azt hiszem, sose fogunk közel kerülni egymáshoz. Mikor, ha most nem. Fegyelmezetten nyugodtan beszéljük meg a lehetséges tennivalókat. Ő választotta ezt a hangot. Ha vele szemben ülök, Folyton azt érzem, nincs jogom hozzád. Az anya valóban nem rejtette véka alá, hogy Lucit és Kismikit képviseli velem szemben. Snoha ő láthatóan nem kedvelt, engem pedig sértett az a hűvösen fensőbséges modor, amelyel kezelt. Szükségünk volt egymásra. Nekem ő rá azért, mert féltem, hogy a belügyesek szóba sem állnak velem, hiszen nincs hivatalos jogcímem Miklóshoz. De ő sem nélkülözhetett engem, mert alkatilag képtelen volt a szerepre, amelyet ez a helyzet a hozzátartozókra rót. Önérzettel ugyanis semmire sem lehetett jutni. Mikor először mentem el a Gyorskocsi utcába, előadtam, hogy Gimes Miklóst keresem. Tudni szeretném, lehet -e beszélni vele, hozhatok egy csomagot, bejöhet -e az ügyvédje. Ki vagyok, ki e vagyok Gimes Miklósnak, kérdezte a portán ülő ember. Az édesanyját képviselem, és a barátnője vagyok, illetve össze akarunk házasodni. Valahova telefonált, aztán sajnálkozva közölte, hogy nem lehet a segítségemre, mert ilyen nevű rab nincs náluk. Az lehetetlen. Próbálja meg újra. Megint telefonált, majd udvariasan megismételte, hogy semmit se tehet, Nincs az épületben ilyen nevű letartóztatott. Pár nap múlva újra kísérleteztem, azután megint. A beszélgetés minden alkalommal szinte szó szerint ugyanúgy zajlott. Akárha Kafka kastélyába próbáltam volna bejutni. Magánügy. A hangjáték harmadik részét hallották. Közülműködött Töröcsik Mari, Kerekes Éva, Kulka János. A hangfelvételt Simon Krisztián készítette, zenei szerkesztő Göcei Zsuzsa, rendezte Fodor Tamás.